Tiana, primera hora. Molt bon dia benvinguts al Tiana, primera hora. Tot seguit fem un balanç de quin ha estat el seguiment de la vaga general al nostre municipi. Comencem amb titulars. La jornada de vaga general d'aquest dimecres ha tingut un seguiment desigual a Tiana. L'escola Lolanglada ha ofert serveis mínims i en aquesta misura el seguiment ha estat parcial, però el servei s'ha desenvolupat amb normalitat. També s'ha donat suport a la convocatòria des del centre de formació d'Adults Timó, que al contrari ha estat el de l'Ajuntament de Tiana. L'Ajuntament de Tiana ha reconegut que en algunes ocasions no pot pagar els proveïdors a un màxim de 55 dies, com fixa la llei de morositat. Els terminis de pagament de les factures del consistori tianenc van des dels 30 dies als 10 mesos en funció de la despesa. Amb l'objectiu de dinamitzar econòmicament el territori, el Consell Comarcal està fent els últims passos per constituir l'Agència de Desenvolupament del Maresme. L'ENS es concep com un instrument eficaç per ser un pol d'atracció d'empreses i talents i generar avantatge competitiu del territori. El psicòleg i teòleg mongatí Paco Grande presenta aquest dijous a la sala Pau Casals a la biblioteca tirant lo Blanc al llibre El sanatori de l'ànima. A través d'aquesta novel·la, l'actor podrà fer tota una incursió literària en la vida i obra del poeta català Marius Torres a partir de la crisi personal del protagonista a un pragmàtic home de negocis. I una quinzena de nens i nenes seran els protagonistes aquest dijous a l'hora del conte de la Biblioteca Can Baratau. Els infants van participar al llarg del mes de juliol a la segona edició del taller de Conte coordinat per la narradora Núria Cruz. Tiana, primera hora. Notícies. La jornada de vaga general d'aquest dimecres ha tingut un seguiment desigual a Tiana. L'escola Lola Anglada ha ofert serveis mínims i en aquesta emissora el seguiment ha estat parcial, però el servei s'ha desenvolupat amb normalitat. També s'ha donat suport a la convocatòria des del Centre de Formació d'Adults Timó. Que és contrari ha estat el de l'Ajuntament de Tiana i el dels serveis que en depenen directament, com la Biblioteca Can Baratau els serveis socials i les consergeries del centre de diancer i lescola Lola Anglada. De fet, davant de la convocatòria es va aprovar un decret d'alcaldia per garantir els serveis mínims, però finalment els servei s'ha ofert en la seva totalitat. Daniel Farrés, representant sindical del personal laboral de l'Ajuntament, explicava aquest dimecres com ha estat el seguiment de la vaga. El personal de d'Ajuntament, amb la majoria de situacions, ha vingut a treballar i en l'àrea concreta de l'àrea d'urbanisme, tot el personal escrit a l'àrea ha estat present, bueno, està treballant amb normalitat com qualsevol altre dia. En l'àmbit de l'ensenyament, l'escola Tiana ha funcionat amb normalitat, com també ho ha fet l'escola municipal de música i dansa. A l'escola Bressol, el més petit de tots, dues persones han secundat la vaga i ha assistit al 90% dels nens i nenes, com també ha succeït a la llar d'infants al Kangur. Aquí, però, cap docent ha fet vaga. En canvi, a l'escola Lola Anglada, la totalitat dels professors han donat suport a la protesta, però el centre han quedat al 37,5% per garantir-ne els serveis mínims. A més, la quantitat de alumnes que han assistit a classe ha estat molt minsa, tenint en compte que són 415 el total d'estudiants al centre. Ho ha explicat la directora de l'escola Lola Anglada, Núria Minovas. El dia ha estat un dia molt normal, amb molta tranquil·litat. Han vingut 46 alumnes en total entre els dos edificis i en total han estat 12 els mestres que, que han treballat. A l'Institut de l'ESA, un 23% dels professors han fet vaga i només un 2,2% dels alumnes han assistit a classe. El transport escolar de l'escola a l'Ola s'ha suspès per motius de seguretat. A més, i també en aquest àmbit, el servei d'autobusos que gestiona l'empresa Tuxal i que dona servei al nostre municipi ha funcionat en serveis mínims, com també ho ha fet Rodalies. D'altra banda, i segons ha explicat el president de l'Associació de Comerciants i Serveis Tianencs, Toni Margalef, el teixit comercial del nostre poble no ha secundat els comerços no han tancat. A nivell de comerç a Diana no hi ha hagut cap afectació. Jo penso que hi ha una raó molt clara. Tots els autònoms, si no treballem, no cobrem. I els negocis no estan tampoc com això de la crisi, com per anar fent festa. Pel que fa a l'àmbit sanitari i assistencial de Tiana, el seguiment de la protesta ha estat nul. A l'ambulatori del nostre municipi, cap treballador ha secundat la vaga, a diferència del centre de Montgat, on ho ha fet un 6% de la plantilla. Al i al centre de dia en set clave, el servei s'ha ofert amb normalitat, com també a la residència i centre de dia Sant Sabrià. Per últim, i segons la policia local, la jornada de vaga general d'aquest dimecres s'ha tancat sense incidents a la nostra vila.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 que incompleixen la normativa a causa del delicat estat de les seves finances. Badalona, Sant Adrià de Besòs, Santa Susanna, Tordera o Pineda de Mar en són alguns exemples. Sentim l'alcalde de Tiana, Emili Muñoz. Des dels petits proveïdors que paguem dintre els 30 dies que ens han fet el servei, fins a les grans companyies que arribem als 7 o 8 mesos. Eh? I entre mig, potser el promig està entre els 5 mesos eh? de, dels proveïdors mitjans, que anem doncs, procurant, girant les factures que no, no passin d'aquests cinc o sis mesos. Però ja et dic, estem entre un mes i deu mesos. El promig més voluminós es deu situar al voltant del dels L'alcalde de Tiana atribueix el delicat estat de la hisenda municipal als problemes de finançament de les administracions locals. En aquest sentit, Muñoz ha reiterat que els consistoris han acumulat en els últims 20 anys competències que són pròpies de l'Estat i de les comunitats autònomes, com és el cas de serveis socials, la llei de dependència o les escoles bressol. Aquest fet s'assume, segons Muñoz, de la crisi econòmica que ha fet reduir de manera dràstica els ingressos de l'administració local i també les transferències de l'Estat. Per tot plegat, l'alcalde de la vila ha qualificat la llei de morositat de mesura de caràcter simbòlic i demagògic i ha manifestat que, en tot cas, hauria d'haver acompanyada d'un augment de les transferències per part del govern espanyol. La resposta que haurien de rebre els prohibidors que s'estan queixant amb motiu al govern de l'Estat i de la Generalitat no és de dir, doncs faré una llei perquè els ajuntaments obligatòriament us hagin de pagar en 55 dies. Junt amb això, ha d'haver una segona mesura de l'Estat i de la Generalitat, fer una llei que digui que ajuntaments en comptes de rebre el 15% dels recursos públics rebin el 25%, que és el que reben de promitja a Europa. Eh, llavors pagaríem eh, en els 50 dies, no és mala voluntat. D'altra banda, Muñoz assenyala problemes de liquiditat al consistori, ja que sovint la regularitat de la despesa no es dona al mateix temps que la regularitat dels ingressos. En aquest context, l'Ajuntament de Tiana va aprovar al juliol una pòlissa de crèdit per un import de 600.000 euros. Aquesta quantitat suposa una avançada pels diners que rebrà l'Ajuntament per la venda dels terrenys de creu de terme. Està previst que aquests ingressos arriben a principis de l'any vinent. Per aquest motiu, la pòlissa permet al consistori continuar fent front als pagaments. Ara bé, una altra la llei d'àmbit estatal obliga els ajuntaments a cancel·lar les operacions de tresoreria abans del 31 de desembre, fet que encara posa més pals a les rodes a les administracions locals. Segons la llei de morositat, els ajuntaments han d'acabar pagant les factures abans de 30 dies. L'aplicació de la normativa, però, es podria fer gradualment. Aquest any s'ha de pagar un màxim de 55 dies, 50 l'any vinent, 40 el 2012 i 30 al 2013.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 a partir d'aquest coneixement que tenim el territori com podem atraure doncs, eh, o noves empreses, o nou talent o com podem ajudar les empreses a través de les oportunitats que es produeixen en investidors i desenvolupaments és a dir, és un instrument al servei de les empreses i del mercat laboral de tot el territori que el no? per tant, empreses que estiguin instal·lades a Tiana és a dir, podran, doncs, tindrà el suport d'aquest instrument. L'Agència de Desenvolupament del Maresme tindrà format de societat privada municipal amb el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Bataró i els consistoris del Maresme que s'hi vulguin adherir com accionistes. Tot i això no es a la porta d'altres actors públics o privats que vulguin formar part. Inicialment l'agència disposarà d'una estructura tècnica molt lleugera que tindrà la missió de traure recursos i valor pel territori. El Consell Comarcal ha encarregat a la Fundació Tecnocampus la redacció dels estatuts i la documentació serà per de posar en marxa d'aquest nou òrgan. La futura agència és un projecte inclòs en el pla estratègic Maresme 2015 i està patrocinada per la Diputació de Barcelona. Es preveu que comenci a funcionar el gener de l'any vinent. Tiana, primera Hora, Notícies. El psicòleg i teòleg mongatí Paco Grande presenta que dijous a la sala Pau Casals de la Biblioteca Tirat-lo Blanc de Mongat el llibre El sanatori de l'ànima. A través d'aquesta novel·la, el lector podrà fer tota una incursió literària en la vida i obra del poeta català Marius Torres a partir de la crisi personal del protagonista, un pragmàtic còmet de negoci. Sentim Paco Grande a reivindicar alguns mestres que tenim aquí. A vegades hi ha molta tendència a, a buscar mestres a la Índia, al budisme, a altres cultures i a altres religions. Quan aquí a Occident tenim realment també grans mestres, no parlo de la mística espanyola, no? Però el Marius és un mestre, el Marius és una persona que, que bueno, a d en l'obra d'en Marius pots trobar coses que diuen grans mestres d'altres tradicions, no? I per tant jo voldria reivindicar també el valor psicològic i espiritual d'aquest home, no?, L'obra es va desenvolupant a partir d'un diàleg amb una original ermitana. A més, ho fa en un insòlit espai de silenci el Mas Blanc, una masia a prop del sanatori de malalts de tuberculosi de Puigdolena, on en Marius Torres va residir durant set anys i on va concebre algun dels seus millors poemes. A partir d'aquí, el protagonista descobrirà una realitat situada més enllà de l'intel·lecte i de la voluntat. En aquest itinerari vers si mateix es trobarà d'altres persones que, juntament amb la força colpidora de les metàfores del poeta i els seus propis somnis, L'ajudaran a connectar amb la seva capacitat de sentir i d'imaginar. Segons Paco Grande, el protagonista és el dibuix del paradigma de l'home contemporani. Pragmàtic i centrat en els negocis, però desconeixedor d'altres dimensions de la vida. La presentació del Sanatori de l'Ànima tindrà lloc aquest dijous a la Biblioteca Tirant-lo Blanc de Montgat, a partir de dos quarts de vuit del vespre, per l'ocasió s'ha programat una taula rodona i també un recital poètic de fragments de l'obra de Màrius Torres a càrrec del grup Brut de Poesia de Mungat. L'acte ha estat organitzat per l'Associació de Veterans i Simpatitzants de la Unió Esportiva Mungat i per Pagès Editors. Una quinzena de nens i nenes seran els protagonistes aquest dijous de l'Hora del Conte de la Biblioteca Can Baratau. Els infants van participar al llarg del mes de juliol a la segona edició del taller de contes-contes coordinat per la narradora Núria Cruz. Ara serà el moment de veure'n els fruits del seu treball i de tot el que han après. De què fa gust la lluna i sopa de pedres són els títols de les dues històries que presentaran els més petits. Cruz ha explicat tot el que es pretén a partir d'aquest taller de contes-contes. Primer, que aprenguin a treballar nens de diferents edats, el treball cooperatiu, no? després fer-los més democràtics. Vull dir, moltes vegades a l'escola és molt difícil que els nens puguin escollir coses. No? Aquí sí, són ells qui porten el propi, el propi taller. Després veure la capacitat que tenen per poder-ho fer tots sols. No? Jo només actuo quan ells m'ho demanen, però tots els decorats que han fet Olàs les freses a les anfitecell i s'ajuden uns als altres. D'una banda de què Fagus la lluna explica com uns animals feien molt de temps que volien esbrinar si la lluna era dolça o salada. Només volien tastar un tros i per la nit miraven ansiosos cap al cel i intentaven agafar-la. D'altra banda la història de la sopa de pedres explica com compartint petits ingredients es pot arribar a fites més grans. La solidaritat i el suport motu són només alguns dels valors que amaga aquest conte. La representació final del taller de contacontes compte es va fer l'últim dijous del mes de juliol, però la pluja va fer que l'acte no comptés amb una gran afluència de públic. Aquest dijous, doncs, els nens i nenes tornaran a oferir aquest acte de final del taller. Tindran lloc a partir de les 6 de la tarda a la Biblioteca Can Baratau. Tiana, primera hora. l'entrevista. El sanatori de l'ànima és el títol de l'últim llibre de Paco Grande. A través d'aquesta obra, l'escriptor mongatí presenta un home de negocis que viatja al seu món interior i ho fa acompanyant de la inspiració d'un poeta, Màrius Torres. Aquest dijous, la sala Pau Casals a la Biblioteca Tirat-lo Blanc de Montgat acollirà la presentació d'aquesta obra a partir de dos quarts de vuit del vespre. Per l'ocasió, s'ha programat una taula rodona moderada per Jaume Berenguer en la qual hi participaran Eulàlia París, Jaume Oliveras, Glòria Domínguez, Lourdes Oliveras i el mateix escriptor, Paco Grande. Per conèixer més detalls d'aquesta obra i a moda d'avançada de la presentació prevista per aquest vespre, nosaltres hem volgut parlar amb Paco Grande, aquí tenim a l'altra banda del telèfon. Bon dia, Paco. Hola, bon dia, com estem? Doncs parlem de que aquest llibre porta per títol El sanatori de l'ànima. A partir d'aquí ens en podem fer una idea del seu contingut, però per aquells oients que encara no han tingut l'oportunitat de llegir-lo, què els podem dir que amaguen aquestes pàgines? Doncs amagant la descripció de l'itinerari d'una persona, un, un pragmàtic home de negocis, diríem, eh? un empresari que de cop i volta entra en una crisi, una crisi que el psicòleg jo soc psicòleg, que coneixem bastant, que és la crisi aquesta de la mitjana edat, que abans es deia de la, dels 40, no? És un protagonista que té 42 anys i que per una sèrie de circumstàncies, doncs, eh, té la visita inoportuna d'uns símptomes com l'ansietat, l'angoixa, etc., i no sap d'on venen no? aquests, aquests, aquests símptomes. Entre ells, sobretot, doncs, eh, li impacta molt una sobtada por a la mort, és a dir, com comença a obsessionar-se per la mort, eh, té por de sortir, això que diem nosaltres els psicòlegs, agrofòbia, que té por de sortir de casa... No? no sap eh, tornar a la feina i agafar els reptes de la feina i es va quedar com a covardit i té totes aquestes símptomes. No? I aleshores després d'un periple molt llarg de, de, eh, per psiquiatres i psicòlegs, que ell no està d'acord amb el que li diu, eh, vostè pateix això, ell diu que no perquè ningú li diu que pateix una crisi de la mitjana de la vida. No? Al final va parar una, una mena de, de, de, de persona que també és psicòleg que l'orienta cap a a partir d'una coincidència d'un somni que ell té amb una poesia del que després a la novel·la es veurà que és el, el mestre de la història, que és el Màrius Torres, un poeta català, doncs l'orienta cap a un lloc on allà es, es trobarà amb una persona que l'ajudarà a llegir poesia, la poesia del Màrius Torres, i a través de la lectura d'aquesta poesia el nostre protagonista doncs, va descobrint que la vida és més eh, complexa, que la vida no és viure amb el pilot automàtic, com normalment vivim, no? que hi ha altres coses, altres valors, que existeix la, la música, que existeix la poesia, que existeix el cor, perquè ell és un home molt racional i molt, molt de voluntat... No? que existeixen altres coses, i, i això ho descobreix doncs, a, a, a través de la crisi, no? a través d'aquesta crisi de la mitjana vida. Al final canvia, canvia algunes coses, torna a la seva vida, però canvia algunes coses importants. I suposo, doncs, perquè precisament ens deies que tu ets psicòleg i la teva professió doncs, també hi deu haver deixat petjada a l'hora d'escriure aquesta oh, tant, novel·la. Oh, tant, oh, tant, oh, tant. D'aquests personatges en veiem, no?, i en coneixem després. A més, hem de tenir en compte que la, la, la crisi aquesta de la mitjana de vida, per molt que siguis psicòleg, no estàs exempta de passar-la, també. Per tant, no? molts lectors, suposo que se sentiran identificats, o si més no és el que pretenies, no?, buscar una miqueta aquesta identificació, potser. Sí, s'hi poden sentir identificats, no, diríem, amb la part més externa, en tota aquesta sintomatologia, perquè no a tothom se li mostra d'aquesta manera, no? que la crisi personal és molt diferent jo he agafat un, un, una crisi una mica cridanera, diríem, però normalment aquesta crisi doncs, es manifesta doncs, en una mena de sense sentit, de buit, de necessitat de canvi, és una època que es produeixen canvis de parelles, es produeixen canvis estranys en les persones, no? Però jo penso que sí que es poden sentir identificats, no? El que he volgut és una mica dibuixant el meu protagonista aquesta és una altra lectura doncs eh, he volgut dibuixar eh, no sé, el paradigma de l'home contemporani en certa manera no? un home molt pragmàtic, centrat en els negocis, en la realitat no? però que des desconeix que, que altres dimensions de la vida, no? De fet, eh, permet-me que llegeixi un tros doncs sí. el primer capítol del llibre perquè ja hi diu en aquest primer capítol vaig arribar al sanatori de l'ànima fugint dels ansiolítics sí. i em empès pel, pel misteri. Precisament, sovint, suposo que aquesta deu ser una actitud de moltes persones de quan no s'acaben de trobar ben bé i no saben què tenen recórrer als medicaments i potser cal tirar per altres vies, no? I suposo que en aquesta obra si veu molt reflectit, això? Sí, és a dir, hi ha inclús una conversa que té aquesta persona, perquè la novel·la és una novel·la, novel·la és una novel·la dialogada, no? És, eh, en cada capítol el personatge va dialogant amb una altra persona, que és una ermitanya una mica especial, i en un dels debats o dels diàlegs que tenen surt aquest tema de la medicació, no? A veure, jo no voldria dir que la medicació no és necessària, hi ha crisis on la medicació... És necessària, però posar la nostra solució, sobretot si són crisis existencials, una altra cosa és una malaltia psiquiàtrica, eh? Però si estem en una crisi existencial, posar la solució fora de nosaltres en una medicació, doncs és mal camí. A vegades, si és molt intensa, necessiten els dos camins, el camí, diríem, mèdic, clàssic, però conjuntat amb un acompanyament personal, que pot ser psicològic, pot ser espiritual, pot ser d'una amistat, no?, i aquest és el problema, que es va oblidant, es va oblidant això i es tendeix a medicalitzar excessivament aquestes crisis, desgraciadament. I permet-me seguir llegint aquest fragment, perquè ell mateix diu mitjan després en sortia guarit i alliberat per un poeta», i aquest poeta és Marius Torres. Marius i... Torres, exacte. I per què precisament s'ha triat aquest autor que té la poesia de Marius Torres que no tingui la d'una altra? No només la poesia de Marius Torres, que és meravellosa, sinó la vida del Màrius. No? El que li al nostre protagonista és la vida d'aquest senyor. Aquest senyor va morir en 32 anys, a l'any 42, precisament aquest any se l'ha celebrat el centenari del seu naixement, de tuberculosi. Jo diria que va ser un dels últims malalts de tuberculosi, perquè aquell mateix any ja es va descuït la penicil·lina. Eh, impacta la vida d'aquest senyor i la relació entre la seva vida i la seva poesia. En Màrius, en els set anys que passa a Puigdolena, fa una experiència de profunditat interessantíssima. No? Es troba amb la mort, la trobada amb la mort, leif del nostre protagonista, que es troba amb la mort, sense voler, no? però el, el poeta es troba amb la mort real, no? amb la malaltia. I aleshores en Màrius Torres en aquests set anys jo diria que una obra poètica extraordinària no? a partir de la trobada amb la seva pròpia limitació jo parlo en el, en el llibre que ell és el metge ferit perquè era metge, Màrius és el metge ferit de l'ànima no? i les seves poesies podem trobar com ell enfrontat amb la mort va fent tot un camí un camí de descoberta de si mateix i descoberta del misteri de l'existència molt interessant no? això és que li impacta la, al protagonista i que a mi em va impactar fa aproximadament 30 anys, quan jo vaig descobrir Màrius Torres. Jo Marius Torres, jo sóc de Montgat, jo vaig marxar de Montgat als 23 anys, i als 25 vaig venir a viure a Centelles, que és on visc, a prop de Vic. I resulta que a prop de Centelles està el sanatori de Puigdolena. I aleshores jo en aquella època, en els meus just 28 anys o 29, vaig descobrir aquesta poesia i em vaig quedar enamorat i em vaig quedar doncs, corprès no? per la profunditat de, de l'obra d'en Màrius, de com un home de 30 anys podia escriure allò. Jo que en aquell moment també tenia 30 anys doncs deia com, com algú de la meva edat pot escriure això per tant no? aquesta obra podríem dir que té una doble funció d'una banda doncs donar una resposta a aquestes crisis existencials sí. que potser doncs es poden plantejar al voltant de, de l'edat dels 40 sí. que és l'edat que té aproximadament a, a aquest El protagonista, protagonista. Sí, sí. i de fet també ens permet d'una altra banda fer una incursió precisament en l'obra d'aquest sí. poeta de Marius Torres Sí no? sí, sí. Eh, la meva idea Eh, Tinc en compte que jo sóc una persona, a més de psicòleg, o teòleg. Primer vaig, ser, vaig, vaig estudiar la, la carrera de Teologia, sense ser capellà, diríem. Era dels pocs laics que estudiaven Teologia. Mm -hmm. sóc una persona doncs, oberta, interessada per aquest món eh, espiritual, també. I aleshores també en el llibre volia reivindicar, eh, en aquest moment eh, de la nostra cultura, vol, volia reivindicar alguns mestres que tenim aquí. A vegades hi ha molta tendència a a buscar mestres a la Índia, al budisme... Eh? altres cultures i altres religions i, i jo m'hi trobo molt perquè em vennen molts pacients i tinc contacte amb molta gent que està que sí si el grup tal, que sí si el Yoga que sí si, no que si el reiki que sí si el camí, camins molt orientals molt molt molt fora de la nostra cultura. quan aquí a Occident tenim realment també grans mestres, no parlo de la mística espanyola, no. Però el Màrius és un mestre, el Màrius és una persona que, que bueno, a en l'obra d'en Màrius pots trobar coses que diuen grans mestres d'altres tradicions, no? I per tant jo voldria reivindicar també el valor psicològic i espiritual d'aquest home, no? I aquest és un, bueno, un dels objectius implícits segurament a la meva, a la meva novel·la i de fet, si no m'equivoco, aquesta obra és també la teva primera incursió sí. en el món literari sí. i precisament per Exacte. això deixem que em pregunti què t'ha impulsat a fer-ho i què t'ha animat Bé, jo diria que, que han estat tres grans motivacions no? per una banda eh, jo estic no en la, la crisi dels 40 sinó sortint de la crisi dels 50 <ríe> no? potser en cada dècora que hi ha, hi ha les seves crisis a veure, la, la, primera és, la primera motivació és que, de fet, jo era una persona interessada pel món literari, de jove escrivia, tot i que ho feia amb la meva llengua materna, que és el castellà, i ho vaig deixar perquè, honestament, em vaig adonar que no tenia massa cosa a dir, no? En canvi, doncs, ara, el, a l'inici de la dècada aquesta dels 50, ha sortit com aquella vocació privigènia d'escriure, de, de, de plasmar narrar, en, en, en relats o en poesia experiències profundes no? aquesta és, seria la primera raó mm -hmm. la, la segona raó és eh, potser aquesta, el que deia abans no? aquest contacte amb els processos de les persones no? tingui en compte que de fet jo cada dia escolto moltes novel·les no? acompanyo moltes novel·les de vida no? mm -hmm. i aleshores en certa manera també volia reflectir aquestes vides perquè el protagonista de la meva novel·la doncs, eh, per exemple perquè ho vegi, té molts somnis no? va tenir somnis, aquests somnis tots són reals són, són somnis de, de pacients meus no? reflecteixen preocupacions i, i, i problemes de persones de cars i ossos no? i la tercera la tercera motivació és doncs, el fet de que jo he estat molt a prop d'on té, té lloc el, la, la novel·la la novel·la té lloc en un lloc que es diu Mas Blanc que era on el poeta passava els dies una mica així de vacances, perquè ell estava al sanatori de tuberculosos, per la propietària del sanatori, que era la Maria Planes, doncs tenia una propietat a prop, a uns 10 quilòmetres o 8 quilòmetres, que es diu el Mas Blanc, i en aquesta propietat el Màrius Torres hi passava alguns dies, que eren per ell una sortida del món hospitalari, del món del sanatori, i per ell allà va fer, jo crec que va compondre de les millors de les seves poesies. Doncs bé, el Mas Blanc, aquesta senyora, la propietària, molts anys més tard, eh, el, va cedir, el va cedir a l'Església perquè allà fessin una mena de monestir, que han anat passant diverses comunitats, i s'ha mantingut una mica un esperit de, de mig monacal, mig, eh, sí, mig de, de recerca profunda, no? Amb l'esperit d'en el fons del Marius. Aleshores, com jo vaig venir a viure a prop d'aquí, he estat en contacte, doncs també com una mena d'homenatge a aquest lloc, doncs jo diria que... que vaig escriure't amb el llibre, no? Uh -huh. Mhm. I permet-me que ens fixem precisament en l'acte previst per aquest vespre, perquè suposo que aquest tipus d'activitats, comentàvem abans que hi ha programada doncs, una taula rodona, sí. sovint són una gran oportunitat també per intercanviar experiències i que és l'opinió de moltes de les persones que hi seran presents i que fins i tot poden aportar coses que potser en un primer moment, quan l'escrivies, ni t'havies imaginat, no? No sé si eh, les persones hauran llegit el llibre, perquè, desgraciadament, l'editorial amb la qual la publico, que és una editorial de, de Lleida, el poeta era de Lleida, és l'editorial pagès, ha tingut un petit problema en l'últim mes, que és que la seva distribuïdora ha fet fallida. Nosaltres uh -huh. tenim un problema, que és que el llibre no es troba a les llibreries. És a dir, hi és, l'editorial el té, però la, la distribuïdora no el distribueix. Aleshores, com el poden adquirir les persones que, que vulguin accedir a aquesta obra? Aquí hi, ha, aquí hi ha el problema, no? Jo, ara per ara, el que recomano, si algú vol aquest llibre, és que entri a la pàgina web de la, de la Pages Editors, que és pageseditors.cat, i ara, allà veurà que, la, eh, que com a novetat s'anuncia aquest llibre i el pot demanar directament a l'editorial i li envien al cap de dos dies i ja el té casa. Però, clar, l'objectiu és que aviat estigui a les llibreries, encara no ha sortit la notícia de la premsa, però totes les editorials d'aquestes petites i mitjanes catalanes han quedat sense la distribuidora i estan en cerca d'una nova distribuidora. Jo espero que en el mes d'octubre això es solventi. Doncs nosaltres també estarem a l'expectativa doncs, que precisament s'acabi publicant aquest llibre el Sanatori de l'Ànima, que arribi... Sí, doncs, que arribi, que arribi. Publicat ja està. És a dir, que estigui a les, a, a les llibreries, no? Que estigui a l'abast de tothom a, a, qui ho que vulgui. Que estigui a l'abast de tothom que, que, que li interessi, no? Sí, més no aquest vespre aquells interessats podran fer un primer tastet d'aquesta obra el Sanatori de l'Ànima i a més ho podran fer de la mà del seu autor Paco Grande sí. amb qui nosaltres doncs, hem volgut volgut parlar perquè ens amplia una mica més la informació sobre aquest llibre. Moltes gràcies, Paco. Molt bé, moltes gràcies. Fins una altra, bon dia. L'entrevista.